Unidade 26. Texto 1. Ricardo, empregado de mesa. Maria Luísa. Uma mesa para duas pessoas. De momento não há mesas vagas. Importava bem se de esperar. Quanto tempo? 20 minutos, meia hora. O que é que você acha? Vamos a outro lugar? Não. Eu queria comer camarões picantes. E aqui são ótimos. Tem razão, minha senhora. Os melhores não encontra. Está bom. A gente espera. Texto 2. Senhor Silva. Empregada de mesa. Dona Leonor. Ana. Arranje-nos outra ementa, faz favor. Aqui está a senhora, acaba de chegar. Com certeza, aqui está. Obrigada. Já vão encomendar a comida ainda não, mas o vinho já pode trazer. Queriam ver a carta? Não é preciso. Pode nos trazer uma garrafa de tinto da casa? Mais alguma coisa? Mais pão e manteiga e mais duas porções de azeitonas. E exercício dói hoje. Ouça e repita. Foi. Bom. 2 porções 8 camarões. Texto 3. Empregado de mesa: Sofia, não sou Estão prontos para encomendar? Sim. Traga-me um caldo verde e depois um bife grelhado. E o senhor? Com o que é que vêm as sardinhas assadas? Com a salada mista e batatas cozidas. Hum, pode trazer. E para beber? Uma cerveja bem gelada. Para mim, meia garrafa de água mineral sem gás. Da isto 4. Empricatado de mesa, Sr. Alberto. O que é que deseja? Um bacalhau cozido. Hoje não temos bacalhau. Ainda há frango de churrasco? Já se acabou. Há ainda carne de porco à alentejana, eh, lombo de porco assado. Então, traga-me um lombo com salada e arroz. De isto 5. Empregada de mesa. Senhor Cunha. Vejo sobre a mesa. O que é que tem? Pudim flan, arroz doce, mousse de chocolate, queijo da serra ou fruta fresca? Pêssegos, peras, bananas, laranjas, maçãs. Um pudim flan, uma bica e um bagaço. Quer que lhe traga já o café e o bagaço? Sim, sim. E a conta, por favor. Exercício 6. Porça. 1. Empregado. Rui. Deseja a sobremesa? Sim, o que há? Há fruta fresca, pudim de flan e arroz doce. Então, um arroz doce e depois um carioca e um brande. 2. Teresa. Empregado. Como que é que vem o lombo de vitela? a feijão com arroz e batatas salteadas. E as sardinhas assadas. As sardinhas com batatas cozidas e salada mista. 3. Senhor Gonçalves. Empregado. Arranjava-nos uma mesa? Sim, senhor. Para quantas pessoas? É para 5. Por aqui. Agora faça de Rui, de Teresa e de Senhor Gonçalves. A deseja sobremesa? Assim, o que há? Há fruta fresca, pudim, flan e arroz doce. Então, um arroz doce e depois um carioca e um brande. Buffet de lombo de vitela. Vem com arroz e batatas salteadas. E as sardinhas assadas? As sardinhas com batatas cozidas e salada mista. Nós arranjamos uma mesa. Sim, senhor. Para quantas pessoas? Para 5. Por aqui. Exercício de osso e faça de empregado. A senhor Sousa. Queria hoje dois caldos verdes para começar e depois um lombo assado para mim e um bife grelhado para a senhora. Para beber uma garrafa de branco da casa. Em seguida uma mousse de chocolate para a senhora e eu não quero nada. Ah, e depois duas bicas, claro. Unidade 27. Texto 1. Pedro. Joaninha. Ai, que dor de dentes. Ai! Ó oh, Pedro, não estavas com dois dentes no domingo. Estava. E anteontem? Também. E ainda não foste ao dentista? Não, tens medo. É isso? Não. Escuta, queres que eu telefone ao Dr. Nunes? Marco-te uma consulta agora mesmo. Não, não telefones a ninguém. Eu tomo mais parina. Ai, ai, ai. Texto 2. Senhor Mateus, Dona Laura. Não se sente bem, Dona Laura? Está doente? Tive um acidente, caí do um escadote. Não me diga quando? Pois, ontem à tarde estava a pintar a cozinha, um degrau partiu-se. Magoei-me muito. Bem, bati com o cotovelo no lava-loiça e depois com o joelho no chão. Agora dói-me todo este braço e aqui a perna até ao pé. E foi ao médico? Ao hospital? Ainda não, mas devia ir. Eu sei, se calhar quebrei algum osso. Ai! Texto 3. Dr. Dias. Dona Laura. O que é que sente, minha senhora? Sinto dores, senhor doutor, no braço, na mão, na perna. Não magoa as costas, pois não? Não, não me dói, hein? E o pescoço? Também não. Não bateu com a cabeça? Felizmente não, senhor doutor. É capaz de mexer os dedos? Só, sim. E de erguer o braço? Também, mas com dificuldade. Espero que não esteja quebrado. Não parece, mas de qualquer maneira vamos tirar umas radiografias. Entretanto, vou-lhe receitar um analgésico. Tome um comprimido de 6 em 6 horas. Exercício 5. Ossa e repita. Sei. Tem. Ontem. fibra e também nuvem felé ninguém homem texto 4 Doutora Lemos, senhora Oliveira. Então, como é que se sente? Muito melhor, senhora doutora. Vamos ver. Não tem febre, temperatura normal. Não sente mais enjoos. E as dores de estômago já não as tenho. Resultados dos exames ah uh, negativos. Então já posso ir hoje para casa? É pena que já seja tão tarde, senão podia ir. Mas doulhe alta amanhã, está bem? A que remédio? Exercício novo, ouça e completa. Cabeça. Olho. Orelha. Pescoço. Ombro. Braço. Peito. mão dedo perna joelho pé nariz boca queixo estômago cintura vértebra unidade 28 caixote Hum. Embrigado da Bigiteira. Maria Luísa. Teatro Garre? Alô? Eu queria reservar dois lugares pro concerto de hoje. Em que parte do teatro? De preferência no segundo balcão. No segundo balcão já não há lugares. Há no primeiro, na plateia e camarotes. Bom, então no primeiro balcão. Preciso, senhora. Em que nome? Maria Luísa de Vasconcelos. Certo. Os bilhetes estão reservados até meia hora antes do espetáculo. E onde é que eu apanho os bilhetes? Quando chegar, dirija-se à bilheteira. Texto 2. Fernando: José Alberto, estava ansioso pelo intervalo. Estou a morrer de sede. Então, o que é que me dizes da peça? Está muito chata. E de onde estou não percebo quase nada. Eu acho que os atores são bons. Gosto especialmente da atriz principal. Vamos lá ver como é o segundo ato. Se não gostar, não fico para o terceiro. Não me digas que te vais embora. Se não melhorar, vou-me embora, vô. Vou. E exercício 3. Ouça e repita. Tanyu. Ningyong. Senhora. Qiantuish. Faistu 3. Amélia. Pedro. Inês. Há quanto tempo é que os vossos parentes estão cá? Há 8 dias. Já os leváram a muitos lugares? Bom, já fomos a Alfama, ao Castelo de São Jorge, aos Jerónimos, à Estufa Fria. Ontem à noite fomos ao teatro de revista. E gostaram? Eles, sim, são da província. És mesmo um sonho. Mas não são. Onde é que ainda os vão levar? Hoje à noite, se eles quiserem, vamos a uma casa de fado. E amanhã, se não chover, vamos ver uma corrida de touros no campo pequeno. Onde é que eles se vão embora? Depois de amanhã, se tu os quiseres. Ó oh Pedro, tu és mesmo incorrigível. Tens tu 4. Locutor da rádio. Locutora da rádio. Artes e espetáculos. Estreou ontem no teatro de São Pedro, a comemeadia a capital federal de Artur de Azevedo, escritor brasileiro do século passado. Sessões às 20 horas e 30 minutos, de terça a domingo, até ao próximo dia 29. No Teatro do Beco prossegue o festival de música popular portuguesa, hoje no seu terceiro dia. Os espetáculos, patrocinados pela empresa de turismo, têm início às 20 horas diariamente. O festival será encerrado no próximo domingo, dia 14, com a escolha da melhor canção popular do ano. 8. E Zrssiusu Oito, fosse a escolha. Lucia, é empregado. Ainda há lugares no segundo balcão para o balé hoje à noite? Há alguns do lado direito, mas poucos. Arranja-me dois bons. Bem, os melhores que lhe posso arranjar são o 64 e o 65. Quer ver a planta? Sim, está bem. Pode dar-me os bilhetes. Unidade 29, texto 1. Dona Elisa. Merci aí, Rui. Boa tarde, meu João. Ora viva, Dona Elisa. Já há uns dias que não a via. Então, o que vai ser hoje? Deixa -se ver se me lembro de tudo. 1/2 kg de café, 1 um kg de açúcar, uma dúzia de ovos, um pacote de 100 g de chá, dois pacotes de 250 g de manteiga. Mais devagar, mais devagar, Dona Elisa. Olha que só tenho dois braços. Ah, e um polvo. Texto 2. Tenho. Dona Isabel. Diga Dona Isabel. Guardou a perna de cabrito que lhe encomendei? Sim, senhora. Quanto é que pesa? 6 kg e 900 g. Está bem. Mais alguma coisa? Tem alcatra hoje? Tenho, e muito boa. Como a senhora gosta, limpinha e sem nervos. Então quero 1 um kg e meio. 1 um kg e meio. Hum, mais nada? Meio quilo de carne de vaca para cozer e um chouriço. E é tudo. exercício 3 ouça e repita xama chocolate cachorro chuva texto 3 vendedeira dona trissa queria linguadinha senhora Não, está muito caro. Mais barato não encontra. Não, os não. Os carapaus estão fresquinhos, acabados de pescar. Então escolhe-me lá 1 um kg de carapaus pequenos para fritar e aí umas 10 sardinhas das grandes para assar. E que mais? Olha as lulas freguesas, que maravilha. Texto 4. Vendedor. Maria Luísa. Vai repor hoje, freguesa? Hoje não. Quero dois pés de alface, 1/2 kg de cenouras e meio de cebolas. Não leva fruta. Ora estas peras, hoje estão baratas. Pode-me dar 1 um kg, desde que não estejam muito maduras. Não, senhora, pode ver se quiser. Não é preciso, pode pesar. Mas olha que as batatas que eu levei ontem estavam quase todas podres. Das tu 5. Donal Honor. Gerente. Queria falar com o gerente. Tenho uma reclamação a fazer. Sou eu mesmo. Diga. Hoje de manhã levaram-me a casa uma encomenda. O leite estava azedo, o café fora de prazo, o pão duro e levaram três latas de peras em calda em vez de pêssegos como pedi. Queira desculpar, minha senhora. Vou agora mesmo tratar da substituição dos géneros. Está bem? Mas espero que não volte a acontecer. Excursio Nalfé. A Farsa de Dona Leonor. Queria falar com o gerente. Tenho uma reclamação a fazer. Sou eu mesmo. Diga. Hoje de manhã levaram uma casa uma encomenda. O leite está azedo, o café fora de prazo, o pão duro e levaram 3 latas de peras em calda em vez de pêssegos como pedi. Quero desculpar-me, minha senhora. Vou agora mesmo tratar da substituição dos géneros. Está bem, mas espero que não volte a acontecer. Unidade 30. Exercício 1. Ouça e escreva. Empregado: Senhor Sousa, Dona Mariana. Estão prontos para encomendar? Sim. Traga-me um creme de camarão, depois um lombo assado com salada mista, em vez de arroz. E a senhora? Para mim, uma sopa de marisco, depois filetes de pescada. E para beber? Uma meia garrafa de tinto e meia de branco, faz favor. Isidrício Oito, Ossa e Escolha, Alfredo, empregada. Eu trago bilhetes para o segundo balcão, faz favor. Tenho aqui os números 53, 54 e 55 na fila D do lado esquerdo. Percebem? Não tem nada mais ao centro. Juntos não. Então está bem. Fico com esses. Exercício 12. Ouça e complete. Hum. Tádio 2. mulher 3. chouriço 4. que surro 5. fresquinho 6. companhia Exercício 14. Oça. Dona Rita, gerente. Tenho uma reclamação a fazer. Diga-me, senhora. Este queijo que me mandaram não é fresco como pedi e o leite, como vê, está fora de prazo. Eu quero desculpar, minha senhora. Vou já tratar da substituição desses géneros. A quer que lhos manda a casa? Faça, por favor.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 Vou já tratar da substituição desses gêneros. Quer que mande a quero que lhos manda casa. Se faz favor. Texto 3. Exercício 1. Oça e escolher. 1. Um. Sou a Joana. Estive no Algarve 3 dias. O tempo não esteve nem bom, nem mau. 2. Eu chamo-me José Alberto. Agora sou alto e forte, mas quando tinha 12 anos, era um miúdo baixo e fraquinho. 3. Eu sou a Doutora Maria Eugénia. Em 1970 trabalhava em Lisboa, mas morava em Sintra. 4. Eu chamo-me Fábio. Quando passado comia em restaurantes. Este ano casei-me e agora como em casa com a mulher. Izersi-se o sete. Ouça e escreva. 5242 escudos e 50 centavos. 13417 escudos. e 105 centavos. 18.913 cruzados. 1 um milhão de cruzados. Exercício 10. Ouça e escreva. 1. Um. Põi 2. Camarão 3. Pão de 4. Também 5. Morango Exercício 15. Use e escude Vendeira, freguesa. O que é que vai ser hoje, freguesa? Dê-me 3 pés de alface, eh, 1/2 kg de cenouras e 1 um kg de cebolas. You e don't have fruit aujourd'hui. Olha que boi e barata. Um, eh, dê-me 1 kg de peras e uma dúzia de bananas. Is this issue 16? Ouça e complete. Um, cabelo. 2. Sobrançaia 3. Orelha 4. Dentes 5. Pescoço 6. Olhos 7. Nariz. 8. Queixo.